ta gaurko azkeneko irratsaio hau amaitzeko e, Pikara magazineko kasetari batekin egon gara eta bueno aprobetxatu dugu guzti hauek izan dira eh amaika botxo eguna horretan e, egon ziren eragiliak eta gehiago ere egon ziren eta gogoratu bigarren irratsaio batekin osatuko dugula kronikatxo hau eta bueno izan bezala, Pikara magazineko jentea ere hor egon san eta bueno gu e, irula irratia irrati bat izanik edabide bat izanik ba e, Interese, guri interesatzen zitzaizkigun gai batzuk e, galdetu dizkiogu, bat batez ere komunikazioa aldetik, eta zergaitik e, egiten duten eurek komunikazio feminista bat, guk e, irola irratian e, hori ere barne bildu nahi dugu, beste komunikazio eredu batzuk jorratu nahi dutugu, gureak propioak, baina bebai barne bilduz euren ikuspegei feminista hori, eta horre gaitik, ere Epikara Magazineari e, egindako elkarrizketa honetan, pues, klabe batzuk e, topatu genituen, hasi que bueno, beste barrik guazen entzutera. Bueno, eta jarretzeugu ba, amaika botxo egunaren kronika den saio hau egiten. Eta bueno, amaika botxo egunean ere bertan izan genituen pikarako lagunak. Eta bueno, euretako lagun bat daukogu hemen. Kaixo, Andrea. Kaixo, arratzaldeon. Arratzaldeon. Bai, bueno, esan bezala Andrea bera pikarako kidea da... Eta, bueno, lehenengo lanasteko ya, eta galderaripotoloen arekin, mo, pikara kasetaritza feminista egiten duen, bueno, prinsipioz online aldizkaria, baina paperekoa ere bai. Eta zer da, orduan, kasetaritza feminista egitea? Bueno, ba, pikara jaiozan dolaia zortzi dorte, ikuskegan urakoideak urrebezala jarrezkoa, zala perspezia feminista zekan aldizkari bat, ez, eh, egun beste gunkari aldizkari eta baituzte sekzio kolazio-menizun ingurun, baina importantea ikusten dugu, kasitaritzak egitzea bizitzak ezala perspektiak hori. Uh -huh. Bai, eta, eta, eta zertan nabari dugu hori pikara, pikarako webgunera joate jotzen dugunean edo aldizkaria paperekoa bera ere dugunean? Bai, bueno, lain eta, eta paperean bera ere aldizkariak bueno, dukiak izan noia beti, kritikoak, posizionatuak, ala, zeiten txatzen, kazetaritza, objetiboa, inendekinua. Ordu, nelikina atletik, ari ez, e, aorten malizkari aniko zitazkizuen, gaiak edo jorratzen ditugunak, osa, matasuna izan daiteke, gorpuzpari burizko artikulua transesulitatea, emakume batek ari ez ere, uteroakin, fizikoakia, te azunetera operazioa baten eta gehiago performanza, mirarazioa, sede soziala, seksua, uh -huh. eta risketak uzalantza, urreta bizkona bezalakoak edo badaude. Uh -huh. bai. bai, eta, bueno, justo gulen gure artean ibili gara komentatzen, eh, zera, eh, ba, dibidez orain berriki hasi duzuen proiektuetako bat dela eh, irakurketa errezarena, eta Eta esan ez, eh? azken finian, uh -huh. feminismoa gaiez aparte ere, egiteko uh -huh. modu horretan ere hor dago ez, eh? zeharka bai. beti. Bai, beti, bai. baita ere izkuntzuan atletik, erengua ez zirno zaitzen e dia presentazioetan ere em, forma hortan ematen, e, izkuntzak, emakunikako izakure izkuntzak, nirehaziozak etxikaran, bon bueno, ez da bakarrikan kazetariza, ez, eh? zekaradan o sea, uh -huh. proiektu guztian, zehark, E muuniit moi tiken na, ba Eite za Bai, eta bueno, eta zergaitik kaipatu dugu, ez? E, beharrezkoa zela, beharrezkoa zela eta mm -hmm. zergaitik da beharrezkoa, imaginatzen dut, beti izango zela, ez? E, duela sortz urte baino lehenagotik ere beharrezkoa izango mm -hmm. zela, pikara bezelako proiektu bat baina zergaitik behar ditugu gure gizartean pikara bezelako egual ematen du pixka bat autobomboa ez? Ta egual imantezake <laughs> bai egolatria puntu bat ez? Baina nahi du jakin hori Zergatik ze zelan dago gure gizartea, ba, mm -hmm. benetan horrelako proiektu baten beharra somatzeko bai zeuek, baina nik be bai irakurleek eta bebai somatzen dugula, bestela Bye. seguramente pikara, ba, ez dienot, igual ez ditzatekela horren esaguna izango, baina, mm -hmm. baina bai bat zegoela ez, behar origendearen artean, horrelako edukiak eskura Bye. izatearena. Zeran nik usten mm -hmm. duzu edo, ze, zergatik dagoago... Be bueno, irakurle, irakurle bezala ere ikarakin Hori ikasten horia gehiak ikusten dutena pizkaran bete naola ikasten gai buruz eh ikastena mm, desaprendiendo exactan es? estaba aprender uh -huh. ikasten ordun bueno pika hasta eh, eh, egun edo eh berrikiz eh nepublikatzen dut analisiakia ez dago dauden edukiak erreportajeak ikar ezketak kronikak dia jo kinga diburu izan ikasuna da uh -huh. e, bueno ikasi dut ni ikara eta bueno ja ere beste alde bat ere geitzekoa ikasi egin duzuo imaginatu be bai aurrekoarekin lotuta prozesu horretan bebaizelan egiten duzuen zelan funtzionatzen duzuen redakzioan eta horrek be bai serikasi asko eta molde, ez? Pues... Ba, eta nire da redakzioan, nire asko gauzaten zaitzik ikaran desa redakzioan du dula irurte lortu gano nire montatzea montazioa zan frenen daula, Ikusten da, ikaran bertan zaudenean, goxotasuna daula, daukin ikartu ezakete goxo bat ikara uh hau da. E, proiektu feminista bada, soziala da eh Píkara online heredabado bat participa izena duna, uh -huh. ez da esanekia kiak kiesta heredi, o sea, kasuterida baño libre en proyecto feminista bada. Uh -huh. Bai. Bai, eta bueno, jo aipatu dozu, ta ja igual aipatze harren uh -huh. i... es, be bai lokalabera redakzioa fisiko hori be bai, dugu esango izango edonori zabaldura zen matxiruloei, ez? Evidentemente, <laughs> baina hor kalean bertan dago eta oso eskuragarri ta, ez? Bai. Bai, nahi duna juteko balauk aukera, eta bertan neoz ergaoztai buruz hitz egiteko pues, espazio seguro bada, aztenean uh -huh. pizarra. Aztenean ez motuiko e, zaintza horiek ere ematen dira, uh -huh. erreak zuen. Bai. bai, eta, bueno, e, komentatu dugu, haipatu dugu bera inelkarrizketan zerratera da ez, online, papereku ba, zuka haipatu online aldizkaria e, webgunea bera pues, duela sortu bat urte edo sortu zala. Uh -huh baina urtekariaren kariaren seigarren alea dugu. Lai. Eta guk behintzat, ba, zera hori bueno, irratin moduan beti biltzen gara esaten, es FM-ari eutzi behar zaio, esinda utzi fm bai interneta ondo dagoela, mm -hmm. baina utzi behar zaio, zoek kontrako Lai. bideagin duzu ordea. Eta zelatan izan zen apustu hori egitearena? Mm, bueno, nik usteet paperazkenen e, gaur egun online edo digitalizazio mundu ortaan sartzen diala eta nik pikara alizkaria hartzen detenean fiziko kinebetako bada. relikiamuduko bada ikusten da, pikara portada horria dana, gloria geaske bat mateo alizkari bat baino. Uh -huh. Ordun apostoa importantea da, jaitu barrego paperean publikatzen eta baiz, unesun bezala zegarren alizkaria da haurten lehen nuen urtea da eki ustik berria dianak lehenengortetik laugarren urtera ditziak lehenago publikatu zuzian onlainen urtean miks moduko bat izan zan gautenaren mm -hmm. engortzea eduki berrik da guztiak berrik zianak mm -hmm. Eta adibidez komentatu duzun seigarren ale horretan dauden edukien inguruan ze mm -hmm. topatuko du seigarren ale hori zabaltzen duen norbaitek Bueno, ba Aniztasun gara ikuste eta dizkailenetan. Mm, bai, e, Basan bezala, amatasuna diguruzko herreporte bat dago, koniki bat ere, e, uh -huh. bueno, ilustrazioak eta razkiak oso importantzia, orde, nizikaran ematez aio uh -huh. edo diten balore hori ez. E, gruputza diguruz, trasexualizatea, uh -huh. e, bueno, performantzak, nizazioak, Bueno, gaiak oso amintzakia, oso amintzak, eta forma kere bakoitzak no lehazten un horre de azkatasunba dago, abisarian. Uh -huh. Bai, bu, bai, nik esango izu bete, niri parte baten paperekuak beti guztatzen zaizkitigeiago, azkenean aspimarratu da itxek esalako, ez? Or, bebai, bai, zure bai, apropioiten eragi... duzu, ez? Eh? Bai, eta parte eragiten du nola gelditze bat, ez? Azkenean ematen dizunez aukera paperak paperarekin, ez? Or, interaktuatzeko eta gauzatxoak mm -hmm. idazteko, bai... Bebai, ba hori ez, hausnarketa hori, se batzutan begaldu egiten gara, incluso bueno, horretaz ere itzegin dezakegu, zepikaran badago foro, ez, es, espazio seguru bai. bat, ez, sortutan, gau, bai. e, ni adibidez esan dakuan, nina e, askotan gehiago nazpaperekua, zera, ez, paperean marraski zirriborroak egin azpimarratu mm -hmm. eta, eta hori ez, baina pizkabeta biadura guzti hori, azkenean foroa hori dako ba batzutan, ez, ba bai, erantzuten dugumu, ez momentuan, baina, Paperak ematen dizu, ez, beste aukera hori gehiago hausnartzeko eta esateko, bueno, pentsako dut, bai. egituratuko dut eta, eta botako bai. dut, be, ozkenean, bota nahi dudan hori, ez? Mm -hmm. Bai, ezkenean foruan zabe e, ogeita labordiko nekzatuta. Mm -hmm. Erantzuten irakutzen eta mm -hmm. izte galtzen da herritatean forma, ez? Ez nire ustez, mm -hmm. eta gara da, e, zuk liburua ez dunean, izker Esan meso, non bezala, idatzi zakezu, azkima ratu, zurea iten metzu. Uh -huh. Eta zituzu dukia galtzen, azken interneten zuxer bat erakuzten asteraia eta azkera ja horren dertzera kurriezu, horren dertzera iduruz, azuten uh -huh. zaitzula, horren nalizkarian horreti horreti, horreti. Gai atemporala da, ikusen itugunen arikiak alizkarianetan atemporalatia, edo kurriezatezu bai joan, eta bai dilatetan edo zaitzula, gaiat berria ingo Bueno, hori alanda be, esan daiteke pikaran, webgunean bertan ere zaintzen duzuen gauzetako bat dela, ez? Azkenean bai badago gauza asko gaurkotasunetik edo idazten direnak, baina beti reportaje formatu horretan, ez? Edo kronika formatu horretan, ba, beba, e, webgunean dauden zera sarragoetara orain bueltatzen bagara ere, Ba, Bajarraitzen dute ukitzen ez? Gaurkotasun hori, eta hori egia esan sainzendu zuen gauza bat da eta txalotzekoa ba, ez? Inkluso dai, webgunearen zurrun bilo horretan be geldi unne edo nola baiteko inpasoi aukera, dai, ez? Da. Gainera da are, e, internetekin aukera berria daudela e, pikara onlineen eta papelan ere es, baino, zuzietezko e, guatemalako erreportaiak edo hausteko gazteza buruzko erreportaiak edo ditiak Uhum. Bai, bai, aukera esinte mateitu bere ondain. Bai. bai, bai. Eta, bueno, ez da ki, aurrera begira, horrela etorkizun, igual ez oso rumbatean, nola baiteko erronkarik ero duzuen, edo ya egia esan bebai, es? aldizkaria, justo paperean ateratagual, bebai, pizkabatatxeden momentutxu bat eldu barden, edo? Bai, bai, bai, da beti, hasta aldizkaria ateratzen da, Momentu polita izaten da. Oain mm -hmm. nosopozi gaude, atean aldizkari berriarekin, eta aurkina denako lan guztiarekin. Erronka, bueno, pikarak forma hartu du, urte e, guzti hauetan ila mila batzio ditugu, kolaboratza asko, asko, auzena bizarian berragan batan gehiago enlian kolaboratzea bezala. Mm -hmm. Eta zaba ikusten da goragoa zela. Gordom, mm -hmm. esgui derronka, milionetan, daneko ikarrekin jarraitzea, e, zaintzen ditartez eta jeminismotik. Hori da. Joa, Andrea, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Eta, eta, eta, bueno, eta jarraituko dugu elkarren zuten eta irakurtzen. Eta esan bezala, pasatu aldizkaretik nahiak zunean, erraiaak zetik tartuko daute goxoa. Hori da, Oide, horria. da, horria. Bai, esan no, bezala zen, zenetan zantxe izena betildan aztu egiten jutut lamana, kalekua. Lamana kalea. Lamana bai, kalea. Bai, hor kalian bertan eta da, argita bai, garbi ikusten da. Bai, da. bai, bai, Hori da. Ba eskerrik asko, eta horren arte. Bai, berdin. Venga, berdin, muchu bat, abor, abor. abor. Mi única virtu y defecto es ser imperfecta Mi lengua, cuchillo, doble filo en tu oreja En esta vida y en la anterior soy guerrillera Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra Vine a vengar con palabras a todos los muertos Prefiero cantar canción En los entierros Vine a manchar tu pared Con mi grito de esperanza Calladas gargantas Yo cortaré de una tajada Yo peleo con el poder Que coloniza mentes No escupo balas Sino palabras irreverentes Santas son las sustancias Que me mantienen despierta Santas las plantas Que el espíritu me alimentan Mi rap no es femenino Solo feminista No busco el poder Porque yo soy una anarquista No quiero dominarte Soy un artista Te embrujan mis palabras Porque soy espiritista La magia de la música La traigo en las venas Mi pecho un tambor Mi pulso una canción sin pena Las alas de mi mente Me llevan a donde quiera Soy luz y oscuridad Pero mi bandera Tarima con tacones, no es porque sea culito Me gusta verme guapa cuando canto en el micro Para ser ruda no preciso más testosterona Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas Tengo millones de huevos en cada vario No me hace más mujer, vos te hace menos macho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 E, hori izan da pikarako lagunekin elkarrizketa oso, oso interesantea eta, eta de hecho, ba, klabe batzuk igual e, berreskuratzeko modukoa ez da e, galdetzen genien ia zergaitik egiten duten kasetaritza feminista, guk ere irola irratian e, informazio hori jaso genuen nahi genuelako gu ere e. bat Ebat Garelako, ez eta, bueno, ba, ideea simplea da, ez e, emakumeek jasotzen duten bortizkeria Ezta ez da e, gauza bat aislatua eta modu bahoria isolatuan nere dena baizik eta bizitzako esparru guztietan edatzen dena, ez nola edo sin prozesutan, pertsonala, gorputzekoak, e, e, elkarrekin e, arremantzekorakoan, ba hor guztietan ere gertatzen dena, ekonomian ere gertatzen dena, e, politikan ere gertatzen dena. Beraz, e, ikuspegi feminista hori e, prozesu gusti hobetara e, eramatea eta ba, betaurreko more hoiekin begiratzea hauek guztiak ba garrantzizkoa dela e, ba dute eurek eta guk ere Pos, jasotzen dugu informazio hori eta gure egin, ezta? Hori izango zen, igual e, galdera horrean... E... Erantzuna, zer komunikazio feminista, baina eurek gainera e, proposatzen dituzte modelo zehatzak eta beresiak euren proiektu horretan, e, pikara magazin horretan, eta bueno, ba, itsekintzen ziguten nola e, beste klabetako bat da, nola e, gaur eguneko gizarte e, moderno honetan informazioa inen esterakoan ba, ikite ditugula tendentzia batzuk, E, modu azkarrean modu e, gainetik begiratuta iristetik ditugula informazio guzti hauek e, fast food eta e, e, efimeroaren e, sozioade batean bizigarela baita ere informazioa jasotzerakoan eta konsumitzerakoan eta haurek proposatzen dute horri ba, e, bueltan behar zailola eta gitxienez e, aukeran behar dela beste motabateko informazioa jasotzeko eta eta osnarketak egiteko. Eta haurek e, egiten dituzte ba, adibidez, horrekin e, jarraituz Artikulo batzuk ez direnak e, beti aktualidadearei lotuak daudenak, azaiatzen dira egiten testu batzuk apur bat temporalagoak izango direnak, sakonagoak eta luzeagoak ere bai, eta eta horrela pasatzen direnean urte batzuk horreindik mm, baliduak dira, eta, eta erraz irakurtzen ditugu, eta oraindik ere erabilgarriak dira ba, irakurtzen dituena horrentzako. E, horrekin lotuta, e, paperaren e, garrantzia ere aspi zuten, Ba, horrek ere markatzen duelako nola irakurtzen den, ez? E, in, interneten edo pantalla baten bitartez irakurtzen ditugunean albisteak, ba, ohitura batzuk izaten ditugu, ez? Irakurri, e, pestaña hori itxi, beste batera joan, eta bak, enkambio, papelean, eskuartean daukagun, e, euskari batetan e, daukagunean e, testu bat, bueno, beste, beste irakurketa bat egiten dugu, patxada batekin, eta bueno, sakontasun batekin, ba, e, interesante dena, e, Ba, Lorean jartzea eta eta eurek ere horren aldeko apustua egite dute. Badaukate ere weborria baina paperezkoaren garrantzia, aspi marratzen zuten. Eta hueborria ipatzen gabizela eta euren e, komunikazioa baldintzatzen du edo bermatzearen e, ideia horrekin jarraituta. E, azpimarratzen marratzen zuten ere bai nola proiektu bat edo dinamika berri bat e, dutela orain denbora bat ona. E, Bauri bermatzeko urrekin. Ir, irizgarritasuna jendeak jasotzen duela sozializatzen direla euren hausnarketa testu hoiek eta, eta bueno, ba, ba, irakurtzen ditugula ezta. eta zentzu horretan, ba, aipatzen ziguten nola ari diren testuen e, ko, kopia edo, bueno, e, bigarren bertsio batzuk e, publikatzen e, irakurketak erresteko asmoz eta jendeak, e, bueno, pues, e, irakurtzeko ba, igual e, Denbora gutxiago daukanean edo... Eta esolik denbora kontuen gaitik, baizik eta harrigarria ba, iruditzen zaigun arren, eta bueno, segun zer esparrutan mugitzen zaren, ez da inarrigarria ba benetan, gizarte honetan ez dagoelako bat ere bermatua Ba, jende guztiak kapazidadea duen testu bat ulertzeko eta aipatzen zen. Ez gabizela bakarrik hitz egiten, ba, ola, ba, ez, beriodikoetan ba, edo bestelako komunikabidetan hitz egiten den frakaso eskolarraren inguruan. baizik eta ba, gure gizartean, hainbat egoeran izan daitezkelako, ba, ezintasun intelektualen gatik, edo bestelako hainbat kontuengatik, Ba, irakurtzeko gaitasuna daukatenak bai baina ba, guretzat igual metafora bat erabiltzea oso oikua da eta oso ulerterraza baina ez. batzutan kostatzen zaigula konturatzea ba, jende guztiak igual loiek ez dituela rapatzen ne? hori ze, egiatan e, ari gara boragine batean komunikatiboa informatiboa eta agertzen dira terminologia berri asko eta asko eta asko eta hoiek barreneratzen joateko bueno, pues, e, e, baliabide batzuk behar dira e, akceso egon behar da gauza hoiei eta bar eta ez da denontzako berdin bermatzen hori gustia eta horrezegatik ere, bueno, ba, ekintzak, e, testuak eh errastea eta jendeari hurbiltzea, bueno, ba, eskertzekoak dira bene-benetan. Eta bueno, beste klabetako bat Barakatu, eh? Baina bai. beba iranztearen azkenengo puntutxu bat, azkenean beba komunikabideen lana esan behar duen, ez? Estabaida mm. pistearen eta estabaida kalean egongo dela bermatzea edo aukera hori es, bai, kalbidetzea, mm. edo guk gure patata da dana bota ez oso teorikoa eta, eta gustora geratu, ez da? Bueno, hamen irratian beba, askotan komentatu edo estabaidatu dugun gauzabat, ez? Mm -hmm. Bai, desde luego, desde luego eta esan behar nuen, e, e, beste klantzun betako bat, azpimarratzeko alkarrezketa honetatik dela e, e, proiektu hori, e, pikara ez dela bakarrik e, interneten eta papelean e, garatzen, baizik eta apur bat aratago ere badola eta bueno, garatu izan duela, bueno, e, espazio fisiko bat, eh, hemen ofizina bat, eh Lamana kalean Bilbao, eh, bueno, ba, bertan daudela eurak eta bertara hurbiltzeko aukera badagoela eta euren proiektu hobeto egaztzeko aukera eta bertan ere egin direla eh, proiektu konkreto batzuk, ba adibidez eh formakuntzarekin lotuak daudenak edo incluso zainketarekin lotuak daudenak. Eta lehen aipatu dugun eh, eh, Dinamika hori, testuak e, e, urbilago egitearena, horrekin ere lotua egon daitek ezta, da? zaintzarekin eta, eta bueno, ba, em, horri, igual, e, Berrezkuratzen ditugun klabetako batzuk egia esan, pikara proiektu honek eh, baditu gauza asko kontatzeko, eta gu karin batean egin berri izan genuen alkarrizketa, bueno, badak izan alako atiren denborak eh, hemen ikerratian. Zaiatzen gara frenatzen, baina larriki frenatzen badugu, gero txoritxarrez ez dutu behar duguz. Zike esagutu, esagutu proiektu hori, esartu euren web horrian, bilatu ia zertan da biltzen, eta, eta, bueno, ba hori, esagutu. Eta ez dakit, igual gaurkoa maitutsa teman beharko da, ezta?